Розділ сьомий. Я локалізував проблему в холі головного готелю. На одній з верхніх платформ на круглому диванчику сиділа тапан із сумкою біля ніг. Дівчину частково перекривала голографічна скульптура величезного кристалічного утворення. Клієнтка підвела на мене погляд і сказала. О, привіт. Я не знала, чи інші зможуть вас знайти. Оскільки мене на шатлі не було, дат не мав візуального доступу до пасажирського відсіку. Приватне судно перевозило пасажирів по панихлюські і не зовсім законно, тому на його борту не було системи безпеки та камер. Дат не знав, що Тапан не на шатлі, доки той не долетів до транзитного кільця. Поставившись до завдання відповідально, він відправив у зону посадки дрон пересвідчитися, що люди прибули. Натомість побачив засмучених і злих Рамі та Маро. Тапан не було. Тоді Дат перевірив профіль Едена в соціальному потоці і знайшов повідомлення від Рамі. Тапан сказала, що її злей вийшла до відсіку збиральними, Інші люди не здогадувалися про її задум, доки шатл не вилетів з борту. «Вони лишили мені повідомлення». Спершу я мав намір стояти поряд і пильно дивитися на неї. Так роблять вертмехи, коли їхні клієнти щойно вчинили дурість, яка межує з самогубством, але наказали не втручатися. Проте Тапан мала такий вигляд, ніби розуміла, що вчинила тупо, тож довелося запитати. «Що сталося?» Дівчина поглянула на мене, очікуючи на негативну реакцію. Я отримала повідомлення на свій профіль у місцевому соціальному потоці, який створила, коли ще тут працювала. Один друг, який працює на Тлейсі, сказав, що має копії наших файлів і віддасть їх. Табан перекинула лист у мій потік. Знаю, це може бути пастка, а якщо ні? Я знаю цього типу. Не найприємніший, але Тлейсі він ненавидить. Вона завагалася. Допоможете? Будь ласка, я розумію, якщо відмовитися. Знаю, я розумію, наскільки дурною може виявитися ця ідея. Я забув, що маю право вибору, що тепер не мушу робити те, що вона хоче, тільки тому, що вона тут. Прохання зостатися, слова «будь ласка», а також можливість відмовитися вразили мене так само сильно, як і те, що людина поцікавилася моєю думкою і вислухала її. Я знову зітхнув. Я тепер мав багато приводів для зітхань, тому, здається, вони в мене тепер непогано виходили. Я допоможу вам. А зараз слід придумати, де залягти на дно. Тапан мала валютну картку з транзитного кільця, не прив'язану до жодного рахунку Раві Гайру. Тому відстежити її було неможливо. Принаймні, вона, та пан так вважала. А я сподівався, що вона має рацію. Я ніколи не встановлював собі освітніх модулів про фінансові системи. Окрім того, наші модулі все одно були паскудні, тож я сумнівався, що від них буде користь. Дат провів для мене швидкий пошук, і результати виявилися неоднозначними. Валютні карти можна відстежити, але зазвичай це до снеги лише корпоративним і некорпоративним політичним утворенням. Я вирішив, що карткою можна спокійно користуватися. Якщо повідомлення не пастка, Тлейсі зараз вважає, що мої клієнти вже повернулися на транзитне кільце. Якщо таки пастка, вони нас зможуть схопити, коли прийдемо на зустріч. Немає сенсу шукати нас раніше. Табан відкрила карткою кімнату в кварталі біля порту. Поки вона прикладала карту до торговельного кіоску, щоб отримати доступ до нашого номера, я стояв позаду і оглядав територію. Кімнати тимчасового проживання розташовувалися у вузькому коридорі. Це місце відрізнялося від головного готелю так само як дат від справжнього вантажного транспорту. Жодної системи безпеки, яку можна було б хакнути, тільки камера над входом. Я стер з неї записи про нашу присутність, але все одно не міг позбутися відчуття, ніби за нами стежать. Можливо, це прояви притаманної некерованим вартмехам параної? Тапан повела нас у номер. Тьмяно освітленими коридорами сновигали люди. Деякі, схоже, хотіли підійти до Тапан, але, побачивши мене, передумували. Я більший за них, а без камер мені важко було контролювати вираз свого обличчя. «Скажи людині не торкатись поверхонь», – звався Дат. «На них можуть бути переносники хвороб». Поки ми йшли сюди, я поділився з ним записами про те, що сталося на кар'єрі Ганака. Дат сказав, гарні новини, ти в тому не винен. Я погодився, частково принаймні. Думав, що почуватимуся краще після всього цього, але мені було так само кепсько, як і завжди. Коли ми зайшли всередину і замкнули двері, та пан розслабила плечі і глибоко вдихнула. Кімната була простою квадратною коробкою зі складеними в шафі подушками для сидіння чи спання та дисплеєм. Ані камер, ані мікрофонів. Поряд був ще маленький санвузол з системою переробки відходів та душем. Ну, хоч двері є. Я. я збирався, як мінімум, двічі, вдати, що користуюся вбиральнею. Так, це було вершиною моїх сьогоднішніх розваг. Я склав розклад відвідин та виставив будильник, щоб не забути сходити. Та кинула сумку на підлогу та повернулася до мене. Знаю, я божевільна, а я ні, відповів я, намагаючись стежити за виразом обличчя. Мене переповнювала лють. Я гадав, що мої клієнти в безпеці, я можу займатися власними справами, а тепер мусив приглядати за дрібною людиною, а кинути її на призволяще не міг. Вона кивнула і відкинула косички назад. «Знаю, тобто, певна, що Рамі і Маро лютують, але, схоже, я боюся, це добре». «Тобто», – перепитав дату моєму потоці. «Гадки не маю», – відповів я та поцікавився в тапан. «І що в цьому хорошого?» – вона пояснила. В яслах наші мами завжди казали, що страх це штучний стан, його нав'язують ззовні, тому з ним можна боротися. Треба робити те, чого боїшся. Якби бот, у якого мозок завбільшки транспорт міг закочувати очі, дат саме це і зробив би. Страх існує не для того, відказав я. Нас не обладнують освітніми моделями про еволюцію людей, але я читав про це в інформаційних базах, хаб системи, до яких мав доступ, аби розібратися, що шкодиться з людьми. Не допомогло. Знаю, але він наче надихає. Та пан роззирнулася і пішла до шафи по подушки для сидіння, витягла їх з підозрою понюхала, а тоді дістала з сумки капсулу за аерозолем і все оббризкала. Забула запитати, ви змогли провести своє розслідування? Так, результати не переконливі. Ще й які переконливі, просто вони не мали того заспокійливого ефекту, на який я по своїй дурості розраховував. Я допоміг та пан витягнути решту подушок, ми поскидали їх на підлогу та вмостилися зверху. Вона подивилася на мене і закусила губу. «Ви дійсно агументований. І добряче так? Ну, у вас стільки всього, що навряд чи ви пішли на таке добровільно». «Це було не питання». Ем, так». Тапан кивнула. Нещасний випадок?» Я збагнув, що обхопив себе руками і скрутився, наче хотів набути поза ембріона. Не знаю, чому я так сильно нервувався. Тапан мене не боялась, я не мав підстави боятися її. Можливо, річ у тому, що я знову тут і знову побачив кар'єр Ганека? Деякі мої органічні частини запам'ятали про те, що сталося. Дат запустив у потоці саундтрек місячного святилища, і якимось дивним чином це допомогло. «Я потрапив під вибух», – пояснив я. «У мене насправді не так багато людського». Обидва твердження правда. Та пан трохи пововтузилася, ніби не знаючи, що відповісти, а тоді знову кивнула. «Вибачте, що втягнула вас у це. Звісно, ви знаєте, що робите, але я маю спробувати». Маю розібратися, чи справді в цього типу є наші файли. Тільки побачуся з ним і відразу повернуся на транзитне кільце. Дату у моєму потоці приглушив саундтрек, щоб сказати. Юні люди часто імпульсивні. Штука в тому, щоб стримувати їх, доки виростуть. Так мені казала моя команда, а власні спостереження це ніби підтверджують. Я не міг сперечатися з мудрістю відсутньої тут команди дата. Згадав, що в людей є потреби і запитав тапан. «Ви їли?» Розплатившись валютною карткою, вона купила кілька упаковок з їжею та поскладала їх у сумку. Спробувала почустувати і мене, але я сказав, що мої аугументації вимагають особливої дієти, і мені ще не час їсти. Вона з готовністю прийняла це. Люди найчастіше не люблять обговорювати катастрофічні ушкодження травної системи, тому мені не довелося доводити подробиці, які знайшов для мене дат. Я запитав та пан, чи подобаються їй серіали. Вона сказала, що так, тому я переправив кілька файлів на дисплей, що стояв у кімнаті, і ми разом подивилися перші три серії «Відкривачів світів». Дат радів, я відчував, що він сидів поряд у потоці, порівнюючи реакції Тапан з моїми. Коли Тапан сказала, що хоче спробувати поспати, я вимкнув дисплей. Вона скрутилася на своїй подушці, а я ліг на свою і продовжив дивитися серіал у потоці разом з Датом. Через 2 години 43 хвилини я запінгував сигнал, який надходив прямо за дверей. Я так різко підскочив, що аж пан прокинулася. Жестом я наказав їй не голосувати, і вона відкинулася на подушку, нервово стиснувши сумку. Я встав і підійшов до дверей, прислухаючись. Дихання не чув, але з шуму за металевими дверима зрозумів, що там щось велике. Я акуратно виконав обмежене сканування. Так, там щось стояло, але без зброї. Я перевірив сигнал і побачив, що його сигнатура збігається з сигналом, який я зловив у громадській зоні під час зустрічі з Тлейсі. По той бік дверей стояв секс-бот. Не міг же він весь цей час за мною стежити. Але міг наглядати через камери безпеки, спорадничо перевіряючи порт, коли я повернувся в зону сигналу. Не найприємніша думка. Секс-бот належав Тлейсі. Якщо він стежив за мною, то не помітив, як та пан несподівано вийшла з приватного шатла, але побачив її, коли ми зустрілися в головному готелі або йшли сюди. Чорт. Але тепер я знав про це. Якби він мене запінгував, я б не здогадувався, що він у грі. «Навіщо він прийшов?» – запитав я в дата. «Припускаю, питання риторичне». Був лише один спосіб дізнатися. Я відповів на сигнал. Мить тривала цілу вічність. Тоді в моєму потоці з'явилася відповідь. Зв'язок був обережним, майже нерішучим. Секс-бот сказав, «Я знаю, що ти таке. Хто тебе прислав?» «Я працюю за контрактом на приватну особу. Чому ти вийшов зі мною на зв'язок?» Вартмехи, які працюють за одним контрактом, окрім тих випадків, коли це необхідно для виконання службових обов'язків, не розмовляють між собою ні в голос, ні через потік. Комунікацію з мехами на інших контрактах треба здійснювати під контролем хаб-системи. Та й вартмехаму все одно немає чого взаємодіяти з комфортмехами. Чи може це бути некерований сексбот? Якщо некерований, то що робить на гравігеру? Я не знаю нікого, хто б застався тут добровільно, навіть з людей. Ні, значно більше сенсу в тому, що секс-бот пов'язаний контрактом з Тлейсі, і вона відправила його вбити Тапан. Якщо він спробує напасти на мою клієнтку, роздеру його на шмаття. Тапан сиділа на подушці і сквильовано стежила за мною. Самими губами вимовила. Що там? Я відкрив з нею захищений канал та сказав. За дверима хтось стоїть, і я не знаю, навіщо. Загалом це була правда. Я не хотів казати Тапан, хто там, бо тоді довелося б пояснювати, хто я такий, а мені це не треба. Хоча якщо я знищу сексбота, в неї на очах пояснювати, де багато. Це ти, відповів сексбот і скинув мені екстрений випуск новин. Запис зі станції з порту вільної комерції. Заголовок повідомляв. Влада заявляє, що Вартмех незалежний, а його місце перебування невідоме. Ой-ой, відреагував Дат. Я рефлекторно закрив статтю, наче від цього вона могла зникнути. Коли невдовзі шок минув, відкрив її знову. Незалежними називають некерованих вартмехів, коли хочуть, щоб люди почули новину, але не зчиняли галасу. Це означало, що не лише я та члени ДОП «Збереження» знають про мій модуль контролю. Вочевидь, уцілілих представників обох груп допитали і гарантували виплату страховки, якщо вони розкажуть правду. Отже, компанія тепер знає, що я хакнув свій модуль контролю. Було страшно, хоч я і очікував на це. Зокрема, через це Менса списала мене з обліку розподільчого центру, щойно я завершив ремонт та відновлення. Коли очікуєш на щось і коли воно стається, це зовсім різні речі. Я це вивчив після того, як мене вперше застрелили. Я з жахом проглянув статтю, а тоді знову перечитав, тепер уважно. Адвокати по різні боки тривалої юридичної баталії попросили збереження викликати вартмеха, який записав ті кляті докази проти сірого кризу. Незвично. Вартмехи не звикли свідчити в суді. Наші записи приймаються, як і записи з дронів, камер безпеки чи інших інертних пристроїв, але вважаються, що ми не можемо мати якісь думки щодо записаного чи робити висновки. Адвокат Менсі намагався викручуватись, але зрештою мусив визнати, що вона втратила мій слід. Вони сформулювали це як звільнений за власною порукою, адже за законом збереження конструкти вважаються юридично повноправними розумними істотами. Але журналістів таким не надуриш. На бічній панелі висіло чимало посилань на статті про конструктів, зокрема вартмехів, точніше, не керованих вартмехів. Там не згадувалося, що в цього конкретного меха раніше траплялися проблеми з убивством клієнтів, яких він мав захищати. Але компанія, певно, вже знищила будь-які свідчення, пов'язані з кар'єром Ганека, щоб їх не можна було представити в суді. Та пан прошепотіла, «Ви зараз розмовляєте з тією особою?» «Так», – відповів їй, – а до сексбота мовив, «Дуже цікава історія, але вона не має жодного стосунку до мене». Сексбот повторив. «Це ти? Хто тебе послав?» «Це історія про небезпечного некерованого вартмеха. Ніхто б його нікуди не посилав», – зауважив я. «Я питаю не тому, що хочу тебе видати. Я нікому не скажу. Я питаю, жодна людина тобою не керує? Ти вільний?» Я відчував, як дат моєму потоці обережно тягнеться до сексбота. «У мене є клієнтка», – сказав я. Треба було відволікати секс-бота, щоб Дат мав час отримати хоч якусь інформацію. Бо хоч це і секс-бот, а все ж таки конструкт дещо зовсім інший, ніж бот-пілот. Хто тебе послав? Тлейсі? Так, вона моя клієнтка. Але ж він комфорт-мех, а не варт-мех. Відправляти комфорт-меха на таку справу безвідповідальне з точки зору моралі, а ще це очевидне порушення контракту. Підозрюю, секс-бот про це знав. Дат повідомив. Він під управлінням. «Модуль контролю працює, тому, ймовірно, каже правду». «Можеш хакнути його звідси?» – запитав я в дата. Півсекунди дат перевіряв ідею, а тоді відповів. «Ні, забезпечити зв'язок звідси не вдасться. Він може урвати його, просто закривши потік». «Твоя клієнтка хоче вбити мою клієнтку», – сказав я сексботу. Він промовчав. «Ти розповів мені про тлейсі», – продовжив я. Мабуть, упізнав мене ще під час першої зустрічі, якщо раніше й сумнівався, то коли побачив, що я зробив із трьома людьми, яких відрядила Трейсі, отримав усі підтвердження. Як ликотів гнівом, але не переливав його в потік. Як я вже казав дату, боти і конструкти не можуть довіряти одне одному, тому я сам не знаю, чому розізлився. Я гадав, що поводжуся менш ірраціонально за звичайну людину, адже я конструкт, проте, як ви помітили, я не той випадок. Я додав, твоя клієнтка відправила комфортмеха виконувати роботу Вартмеха. До сьогодні вона не знала, що їй потрібен Вартмех, заперечив він і додав. Я сказав їй, що ти Вартмех, але не уточнив, що не керований. Я замислився, чи можна вірити сказаному і чи пробував сам Сексбот пояснити Тлейсі неможливість виконання її завдання. І що ти пропонуєш робити? спитав я. Забала тиша. Довга на п'ять секунд. Ми б могли вбити їх. Ну, несподіваний підхід до вирішення ділеми. Кого вбити, Тлейсі? Всіх їх, людей тут. Я притулився до стіни. Якби я був людиною, то закотив би очі. Хоча якби я був людиною, то міг би виявитися достатньо дурним, щоб подумати, ніби це гарна ідея. Також мені стало цікаво, чи знає цей сексбот про мене більше, ніж повідомляють у новинах. Помітивши мою реакцію, Дат запитав. Чого він хоче? Вбити всіх людей, відповів я. Я відчув, як дату в метафоричному сенсі весь наїжачується. Якщо люди зникнуть, то він не матиме команди, яку треба захищати, і причин проводити дослідження і проповнювати бази даних. Корабель відказав. Це ірраціонально. Знаю, відказав я. Якщо всі люди помруть, то хто створюватиме медіа? Таку божевільну думку могла висловити тільки людина. Хм. Я запитав у сексбота. Тлейсі вважає, що саме так конструкти спілкуються одне з одним. Знову тиша. Цього разу тільки на дві секунди. Так. На думку Тлейсі, ти лишився, щоб використати файли для дослідницької групи. Що ти робив так довго, робив у зоні, недоступні для потоку? Ховався. Знаю, не найкраща моя брехня. Тлейсі знає, що ти хочеш її вбити. Ідея вбити всіх людей, певно, походила від Тлейсі. От тільки намір у голосі сексбота звучав дуже реально, та й навряд чи був спрямований геть на усіх. Знає, відповів він і додав. Я не розповів їй про твою клієнтку. Тлейсі вважає, що вся команда полетіла на шатлі, Вона тільки хотіла, щоб я стежив за тобою. Потоком прийшов пакет коду. Неможливо заразити конструкт таким вірусом без посередництва системи безпеки або хаб-системи. І навіть тоді його ще потрібно застосувати. А способу змусити мене зробити це без прямого наказу через модуль контролю не існує. Єдиний спосіб застосувати код без моєї участі через модуль бойового управління в моєму порту введення даних. Може, цей вірус убивця, От тільки я незвичайний бот-пілот, і все, на що здатен цей вірус, роздратувати мене. Можливо, настільки, що я видерби би двері зі стіни і відірвав би довбешку комфортмеху. Я міг просто видалити пакет, але все ж хотів дізнатися, що там, аби зрозуміти, наскільки мені треба розлютитися. Мін був досить малим. Людський інтерфейс міг би дати йому раду, тому я відкинув пакет до тапан і сказав у голос. «Ізолюй його для мене, будь ласка, поки не відкривай». Надіславши потокам підтвердження, вона перекинула пакету своє тимчасове сховище. Цікава деталь про небезпечні та вбивчі віруси. Вони не здатні зашкодити ні звичайним, ні аугументованим людям. Секс-бот більше нічого не сказав, тому я пропінгував його саме вчасно, щоб відчути, як він закриває потік і йде геть коридором. Я зачекав, щоб переконатися, тоді відступив від дверей, міркуючи. Лишитися тут чи відправити кудись стапан? Тепер, коли я знав, що камера відеоспостереження хакнута, щоб стежити за мною, можна було вдатися до контрзаходів. Мабуть, це варто було зробити з самого початку, але ви вже мали помітити, як на жахного вбивца бота я забагато лажаю». «Він пішов», – повідомив я та пан. «Можеш перевірити для мене той кодовий пакет?» Вона, не би, зазирнула всередину себе. Люди завжди мають такий вигляд, коли поранають глибоко в потік. І за хвилину сказала, «Це вірус, доволі стандартний». Може, ви не думали, що зможуть зашкодити вашим імплантам, але це трохи по для Тлейсі. Чекайте, до коду причеплено стрічку повідомлення? Ми з датом чекали. На обличчі та пани змінювалися емоції і зупинились на хвилювання. Це дивно. Вона повернулася до поверхні дисплея, здійснивши абсолютно непотрібний жест, який люди чомусь усе одно роблять, аби повідомити, що пересилають щось із потоку на дисплей. То була стрічка повідомлення. Три слова. Благаю, допоможи мені. Я переселив нас у новий номер ближче до аварійного виходу в іншій частині хостелу. Сексбот може очікувати на хакерську атаку, тому я зняв панель доступу, вручну зламав замок і повернув панелі на місце, поки тапан патрулювала коридор. Опинившись середині, я повідомив тапан, дещо зі сказаного сексботом, здебільшого про те, ніби Тлейсі не знає, що тапан тут. Не повідомляв, що нашим гостям був сексбот, адже Тлейсі зрозуміла, хто я, і вирішила більше не марнувати на мене охоронців людей. Але ми не знаємо, чи це правда, і чи не розкаже він Тлейсі, що ви тут. Та пан збентежилося. Але навіщо йому вам про це розповідати? Хороше питання. Не знаю. Йому не подобається Тлейся, але, мабуть, це не єдина причина. Міркуючи, та пан прикусила губу. Гадаю, я все ж таки маю прийти на зустріч. Лишилося тільки чотири години. Я звик, що люди вічно приймають рішення, які наражають їх на смерть. Можливо, аж надто звик. Я знав, пора забиратися. Але потрібен час, щоб хакнути систему безпеки та обійти секс-бота. А щойно я закінчив, то не почекати ще трохи і не прийти на зустріч було дурістю. Про неї, як резонно сказала пан, Лейсі навіть не знає. Резонно. Відчуваю, це пастка. Мені треба було подумати. Я сказав Тапан, що трохи посплю, і вмостився на свій бік подушок. Мій цикл підзарядки не дуже помітний, але все ж не схожий на людський сон, тому насправді зараз я збирався відтворити трохи медіа у фоновому режимі потоку, попрацювати над безпековими контрзаходами та перевірити свій старий модуль з оцінки ризиків. Через 32 хвилини я почув рух. Подумав, що та пану стала до туалету, але вона влаштувалася на подушках позаду мене, ледь не торкаючись моєї спини. Я налаштував дихання на рівний, глибокий ритм, яку заснулої людини, і додав випадкові варіації для правдоподібності, тому дівчина не помітила, що я закляк. Жодна людина ще не торкалася, не підсувалася до мене так, тому відчуття було страшенно дивне. «Заспокойся», – сказав Дат, хоча це їй не дуже допомагало. Я почувався надто скуто, щоб відповісти. За три секунди Дат додав. «Вона налякана, твоя присутність її заспокоює». Досі надто сподоличений для відповіді дату, я трохи підвищив температуру тіла, продовж наступних двох годин дівчина двічі позіхала, глибоко дихала і часом хрупіла. Зрештою, я змінив ритм свого дихання і трохи посувався, тож Тапан одразу повернулася на свою частину подушок. До того часу я вже розробив щось схоже на план. Я переконав Тапан, що сам маю піти на зустріч, а їй слід сісти в громадський шатл і негайно повернутися на транзитне кільце. Їй не хотілося. Не хочу вас кидати, сказала вона. Ви втрапили в халепу тільки через нас. Ці слова так розчулили мене, аж внутрішні стислося. Щоб приховати вираз обличчя, довелося нахилитися і вдати, ніби я не шпарю у сумці. В разі необхідності екстрений протокол компанії дозволяв клієнтам залишати своїх вартмехів, навіть якщо компанії потім взагалі не вдається їх повернути. Та пан нагадувала менсу, яка кричала, що не залишить мене. Я тільки відповів найбільше ви допоможете мені, якщо повернетеся на транзитне кільце. Знадобився час, але зрештою мені вдалося переконати її, що так буде ліпше для нас обох. Тапан пішла з хостелу першою, вдягнувши обидві куртки із рюкзака, щоб змінити обриси тіла. Також вона накинула капюшон приховати волосся і затінити обличчя. Здебільшого це робилося для її заспокоєння, адже я не хотів пояснювати, наскільки легко перехопив тимчасовий контроль над несильно надійною системою безпеки Раві Гайрл». Через камери безпеки я стежив, як воно доходить до громадського доку, приблизно за 100 метрів звідси, спускається в зону посадки, а тоді сідає в шатл, що має вирушити за 21 хвилину. Дат надіслав мені підтвердження, адже знову прослизнув у систему керування шатлом, аби захищати бота-пілота. Потім я вийшов із хостелу. Для камер спостереження я підготував значно складнішу хакерську атаку, ніж раніше. Потрібно було влізти в операційний код і виставити в системі затримку тривалістю в 0,1 секунду, а тоді видалити зображення тапан і замінити його будь-яким випадковим уривком із попередніх записів. Це мало спрацювати, адже сексбот перевірятиме записи так само, як і я, використовуючи сканер конфігурації тіла. Звісно, я більше не відповідав вартмехівському стандарту, але сексбот мав досить часу, щоб оцінити мою нову конфігурацію під час першої зустрічі з Тлейсі. Просто зараз мені хотілося засередити увагу сексбота на собі, відвернувши її від громадського доку. Я дозволив камерам засікти мій вихід з порту і рух до станції підземки. А тоді розпочав злам. На 97% я не сумнівався, що зустріч – це пастка.